اتران و اختر مورد ان کو دمولانا عبدالباری سے عبددور ہے تفسیر القرآن دا بارہ نمبر کیسٹ چپر طحبہ محللہ پر از مسجد کے آرچی دوازار نو کے شیر ہے دید ملائی دو پتہ آسا تائی اشاہ دید سنت اینڈ فیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمنت لازان اس دیمین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر زیرو دا لپاره ضروری ده اره چې حاكم به رشوت ناخنی او که حاكم رشوت خور شه او سرمایه‌دار رشوت وریږون کشه نو بیا به په ملک کې امن نه وي په ملک کې به امن هم نه وي او په آخرت کې بد دواړو انجام به وي چې الراشی والمرتشی کلاهما سنان نو قران وايي انصر اخا کا ظالمان او مظلومه حدیث دی د نبی له سلام چې خپل رور امداد وکړه کا, کا ظالم دی او کا مظلوم دی یعنی دواړو د لیکار نه مڼیته یہ اور رشوت ورکاینا بل رشوت اخ لینا او بل پدی کی دا هغه مظلوم ریات د زکه جې رشوت یو سړی ورکای خو ظالمی چې سو گیا اخلی نوم ظالم به دا مظلوم مقابله کې رشوت ترکول شي الله رب العزت دا چې قانون راولېګا چې د ټول د پاره د خیر دی نو ولا تاکلوا اموالکم مخریخ فالمالونا بینکم خپل مس کې بالباطلې په غلطه دریګه وتدلوا بیا الالحکام امولان کوي دا, دا, دا مالونه حاکمان او تا دی د پاره څو خره تاسو فریقا نیو هیسام من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بل اسم بګونا ما نه د حاکم لا په دین یته په اراده مال مور کوا چې بل چا هیسه د مال په لاندې کی تالمون او تاسو خپويږئ تاسو د خپت د چحد بچا دی په دین پويږئ چې رشوت نه دی په دین پويږئ چې په دې به الله سزا را کوي نه دا کار مکووي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها <تصفيق> واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين برميز هذا سورة البقر شرودا هذه أول لس اصول بیان کړه د پاره د تهذیب الاخلاق بیسل روسل بیان کړه د پاره د تدبیر المنزل تهذیب الاخلاق د مجاهده کیدا او عمل بسنګې ده تدبیر المنزل مطلب داو کله دا مسلمان ملک داغه قانون به څنګه یاغه په کومه طریقه چلےږي اوس دې یو سو آداب ذکر کئ مؤمنانو ته یو ادب فل اقوال او دیم ذکر کئ ادب فل افعال او په مازماس کې سه امور ومسليحه ذکر کوي د لپاره تسبد مجاهدن او بیا ورپسې د آیت نمبر 215 نه اتل اس قانون شروع کوي د لپاره به اصلاح ده کور رومبه پرېدو آیتونک بری یو آیت کې دو داد ذکر کوي یسعلونکا اگر دوحان بند دیکھتا ہے اگر پاکی لملک شور کم کھا گرمی دور رنشتن یسعلونکا دیستان تپوس کئی آنیل اہلتی پبارد میاشتی کی سپگمیتنا مراد دا دیستان تپوس کئی پبارد میاشتی کی پدیست اراده د marked سره دادی جمع کی, کی تذکرہ او شو د ورځې نو آیاتارو جا په حرمیش کې نیول او کنه شهر رمضان الذین د رمضان د میښ دي تذکرہ او شو چې خو ډیره د برکت میاش ده وزهن به خبر رات لا چې روزه او بغبله د الله رب عزت د تقرب ذریعہ ده نو پدې کې د مياشتې ضرورت دی نو الله رب عزت تو فرمایل چې مياشتې د نظام میران کړه هم دی لده چې پدې باندې تاسو د خپل عبادت اوقات معلوم کړئ او دین دا مطلب دی کموخ کې د میاشتې د رمضان تذکر او شو او ور قصیده هڅه تذکراره لغانه ده حساب کتاب دنیا کې کی چکیگی کیږي په دو طریقو کې یو طریقه د حساب هغه د نردا او دمدسوګمای له نو حساب ګړې په بهګمت د شریعت کې اعتبار کم حساب لدی نا آغای صاحب او کتاب دا سپگمائی لران دا آغای گنه وجی دی طول دا طول نخکاراو جا پکی دادا چه پیغمبر علیہ السلام فرمائی زماد امت اکثریت دا عوامي دا آمیانی نا دیپ باریکو باندی پوئی گی نا او دا نوری صاحب ڈیر جات گران دی او دا سپگمائی صاحب آسان دی مخه دې باندې مشرانو نه چا ته بو سو کې د لمیاشتې سوې مده نو پداند دې لاس کې خود اسمان د بهو کتل الله سه اسکو مه ته بهو قتل یې رسو مه خود غومي معلومی کینو نو په دې هر څوک په دې لږه کې د حساب مقرر کوم دا تاسو ټاکلو اود تاسو مطلب سو نو باځه ولا ماځي کړکې دا تپوس مشرکانو کړهو سو کوئی یہودیانو کڑو آسو کوئی صحابو کڑو خوکا یہودو کڑی ندہا غی دس سوال مطابق جواب ندیں دکبیہ چاہم مفاصلین سنگھ دیکر کئی مطلب دا تپوس بمدائی کی اس علون کا دیستان تپوس گئی آنی الاحلتی پبارد دیمیاشتی کئی کله میاش کله غټیږي او کله وړکیږي د دې سبب څه دی وجه ده نو الله جواب کوي چې وجه او سبب فریده حکمت یو ګورم داغه وجه او سبب بیا ته پويږي او یانا نو قلتو آیا یماکیتو د دې وختونو مقرر لناس د پارا دی باد دخل کو او الحج خصوصا د پارا د حج مانا دا چې دا اا لدا د معلوم مولود وختونو د عبادتو د خلکو او کدا تپوس د صحابو شي نو صحابه بي تپوس نه کوي بیا به مطلب دایي يسالونک دی سره تپوس گئی انل احلاتی و بار د حکمت د غټي دو د وړي دوه د دې سپوږمای کی چې دې کیسره از دی حکمت یې سره نه نو کل تور ته وایا چې حکمت پکې کدا دی یم واقعیتو دا دی आले دا وخت پیژندلو لناسه دا پار دا خلق او الحج دا پار دا حج आले دا وقت پیژندلو لناسه دی عبادت خلق او دا پار دا معاملات خلق او الحج دا, دا, دا حج مطلب دا, دا دی روجو عبادت دي وخت ولا متعین دي حاج عبادت دي وخت مقرر دي دارنګ خلک معاملات کین وخت ولا مقرر کین قرض در کوم لانگئی میاش کے بارا کئی میاش پس بیرا کئی دا طول پدی میاش دی بانی معلومی گی ندا پدی کی حکمتو نو ولیسل او ندا نیکی بیانتا تول بیوتا من زہوریا دا روم بیک چلی د دا یہودو شی دا عدبم ذکر شا باز علماء ذکر کئی چی دا تپوس د یہودو خکڑے د صعبو پا جبا باندیو ن آداب فی الاقوال ذکر شو باځه ولماو پدې کې دا ذکر کړی دی چې دا سوال له وو و و او هغه دغه تاسو کلو چې د دې هو جسدې چاټي یو وړکیږي لکه علما تفتزانی رحم الله ذکر کړی دی خدا خبره ټیک نه ده ځکه چې بری کې تنقیس د صحابه معلومیږي نو د دې وجه نه د صحابه د شان سره دا مناسب و چې څنګه قران جواب کړی دی ولا غي رسول مكسو انا دا دغې بمطلبه بوس نو کړې او قران چرته نو دا په يهودو باندې کې نو يادب فل اقوال ذکر شو چې بي زيا ته بوس مکو ته بوس نو سم کوم اوس ادب فل افعال ذکر کې چې کارونم هم د ادب کا به مطلب کار مکو کا. وليس البر او نه د نیکی بيان ته طلبو يوتا كتاب د ذکرونه کا من ظهور ادب شاګانو دا ولكن البر من التقى لیکن کیداه چادا چریګیدل الله رب لی عزتنا دخل کوو د استورو چې حج نه به په سر نو کور تبا د دروازې د طرف نه راتلم د شادغالی پر بعض علماو دا خبره کړې ده چې د عربو د تمامو قبلو سوا سواد قریشونه دغه دستورو قریشو کینو پر نورو کدا دستورو سو کوئی دریم مطلب داو چې کم حالک به حج لرا له نو خامخ په مکانو کرمکه باغی نو سې دوه لپاره دو سو کوټی نیولې دې چې با سره ده حرام نه کلا غو کوټو دا زینو دوه سېدو تر اسنو نه یا به په دیواله وختلیه به نشا غړي را یا بالمطلب اغام دکه دی چه در مدینه منوری در انصار در آغی در عدتو لکه در امام مسلم رحمه الله در حدیث ذکر کرده دی چه کلب آغی کورت و پس رات ل ند دروازون بنا د ل بلکه در شاغالی را ودی دل او چه جا بددی مخالفتو کو یو کس بکی مخالفتو که چه آغا پا دروازه وردن نشه نوحال ګبه اعتراضو کې جدادې څو کړو الله یتون راولې گل یو لې صل برو بر بیا نتا تل بوتا دایب داد دا کورته د دا شاغاله راتلل مستقله نیکی ګړله خو نیکی خوایي چې کما الله ویلی پیغمبر علی السلام ویلی الله دا خونی نیکی نه ده ولی صل او نه ده نیکی بیا نتا من زهوریا چې تا راتلل کوي کورونته چې هغه نو دا غینا ولكن الذر ممن لیکن نیکی نیکي دا چا دا چریګ دا الله رب لی ذاتنا نیکي دا چا دا چد نه یریږي د نیکیدو په رسو اصول په کار دی مخکې ذکر شو بعض علما ذکر کوي چې د کورونو د شاده طرف به یې کله راتل وای کله چې بے کار لسړیو وته او په دې د کار ګران شه ندب بیا د کور د کور د جبراتونو د دروازه نه را تو یې راز اس ما د دروازه مس پیره د کار باندې گرنشه نو نشا غلی بره نه الله رب دې پیره وکو اکثر زمونږ یو استاد دی هغه ترجیح بورکې دی <coughs> له چې جونګی دا یو کول امام مسلم رحم الله په صحیح سند سره نقل کړي د دې وجنه دغه موثبر وی چله غي ذهنونو کې باځه خبره داسې ناشې جاغد ثواب وي ثواب به غنا د دې وجنه قرانم ته کې د بیر ذکر کړلې دغه تفسیر او دغه شان نزول زیات موافقت کوي و برال الفاظ د قران نام دي د دې وجنه زمونږ استاد شیخ للاسب فرمایل مطلب د آیت په اداری باشر الامورا من وجوه الاتی يمبغي ان تبشر بها ولا تنعكي سو کار په خپل طریقہ کوي چې کما د کار طریقې نو باغ طریقہ کار کوي ولټا کارونه م کوي ولیسل بیرو او نه د نیکی بیانتا طل بوتا چې تاسو راځي کورونه تا من ظهور یاد شاګان دا غينا ولیکن البر من التق لیکن نیکی دا واچاده دا ریګی د الله رب عزت نا وا طل بوتا من ابا بها راځي کورونه تا درد من ابواب احد دروازو داغینا واتقوا الله ويرجیا الله لنا كلكم طفل هون دلا پاره تکه میابشئ وقاتلو فی سبیل الله داوود جہادون چداستا اصلاح قران سره کوي دغه جستا فسر لازم واریدا باغی کې به اثر کلين کله كل جتا کې دا آداب موجودی وقاتلو فی سبیل الله جنو کې الله دا الله رب لذت لارکی الذین کسان سرا یو قاتلونکم جتا سرجن کئ ولا تا تدو تیرم کوئی لہدنا زیاته مکوئ په حج کې جهاد کې اعتداد اده چې ماشومان وجنی زنانه وجنی او بوډاګان وجنی او کما زنانه او بوډا دا جاسوسی کولای دی یا دیلګل او د کافیرو کمانډرانو نو په دوران د جنگ کې وجل بیا جايز دی ان الله لا يحب المعتدين الله رب العز مننکی دهد ن تیریدن کو سرا وقتلهم و اجن دیلرا حيث سقفتمهم کمله کی جموم ایدیلرا واخرجهم او با سیدیلرا من حيث اخرجوکم کمندنه چی استی كل ما يتيسر من هذين الامرين في حق المشركين والمراد افعلوا كل ما يتيسر لكم من هذين الامرين في حق المشركين یعنی مشرکان په حق کې دا د کارونو کې چې په کوم باندې موس اورسې د ناغو کوي کښړلې شي ویښلې او جلې شي نو وی وچنې او د کاله سر اچان او ابا سعیدیلہ را من ہیس اخرجوکم دا ہیس یا تالیلی یدا یا ظرفی یدا او یا داد تشبیح دا د تشبیہ د مطلب دا ری چې کله تالیلی شي او ابا سعیدیلہ را من ہیس اخرجوکم زکات تاسو یې مستوی تاسو یې مستوی نو دہی مباسه او کدا ظرفی من حیثو اخرجوکم ده کمزینی چی ویستی تاسو او کدا ده د ده پارشین تو اخرجوکم اوباس ای دیلیرا من حیثو اخرجوکم سنگی چی تاسو ویستی ای بانا ده ده پوزلت سرا او ظلو پی مصوضا ویدکا پا تاسوی سلو نو صوضو ده والفتنة تو اشد ده من القاتل او شرک دیرلویا گناده ده قتلنا د شبهی چې اسلام خود امن دین ده دی او تو ايتې ویوژن نو جواب یې دا وکړه چې دا جنگ ته فساد خاري غولې دا شرک بچتنه د به اسلامي نو د جنگ نه لې فساد هغه شرک دی نو دا شرک په دې جنگ ختميږي نو دا دیو اجنه دا دغه لې فساد د ختمولو ذریعہ د نو جنگ وکړي ولا تقاتلوهم جم کوید دیسرا ان المسجد الحرام د مسجد الحرام په خوا کې حتا تر دې پورې یو قاتلوکم کدی جنگو کید تا اثر پاږي کی فا ان قاتلوکم کدی جګړه کید تا سره نو فقتلهم او وجه نه دی لاره ذالک جزاء الكافرین دا د سزا د کافرو فینداه کدی من شن فین الله غفور رحیم الله دې په كون کې مهربان یعنی کفر او شرک بس بیا موهجنه وقاتلوهم او جن کوید دیسرا حتا تر پورې لا تكون فتنهن کفاتنی جي شرکا جنب ستا تر کله پوري غرض بې ص غرض بې صرف اله د کل مطولله ل تتكونونه کلې مط الله او او د الله کلمه چته شوه نو نور کلمی به کا بیا دځ کا الله جن سرو کوې تر دی چې پتونې شي فیتنا د فتن نه مرادفر دی د فتنین مراد زور د کافر دی چې مسلمان ګمره کوي ګونونه دینو للله اوشی عبادت خالص دا اللہ رب العزت فا این انتاو نو قدیم نشول فلا او دوانا نشت دا سزاد زیادی اللہ علا الظالمین مگر پا ظالمانو داندی الشہر الحرام بشهر بشہر الحرام ذہن دے اشکال راتو کمم دی سر جنگ تو او میاش دی عزت بیا الله رب العزتو ای کدی دا اغی لحاظ کاؤ تاسو ډیر لائکی ایچ دا اغی لحاظو کاؤ او کدی له اذنه او تاسو سره جنګ کوي بیا خو تاسو مجبورای جنګ سره وکړي الشهر الحرامو میاش د عزت به شهر الحرام په بدل میاش د عزت کړه والحرمات نور عزتونه قصاصون له بدل لري مانا دا د کسا عزت ساتي رته او ساتاو قصا نه ساتي بیا ته مجبورای ته مایا تدا علیکم جاءت ازیاته او ک په تاسو فاتدون سزا د زیاتی ور کوي علیه دلا ا مسلمہ پاندازیدہ اغي ایتدا علیکم جزاتیکل نه پتاسو وتق اللہ ویریږي الله نا والمو او پوشین ان لا مع المتقین کله الله امداد دې پرزګارو سرا وانفقو فی سبیل اللہ جہاد کیږي په مال باندې الله وی خرجو کی فی سبیل اللہ پلا رب لی ذکی ولا تلقو بی ایدیکم ال مغردوی خپل ځانونه په لا خپل لاسونو هلاکت تا په خپل لاس باندې ځان هلاکت تمغردان چې مال لا ګلدرب دي نو دا مالو لگا بل مطلب دا چې مجاهد سره خرچ نی jihad بری شي کولې او چې مجاهد کمزور شي نو تا دی نو مجاهد باندې مالو لگا احسنونی کیو کوي ان الله يحب المحسنين لكنن الله دې چې مینا کیدنې کانو سره الله مینا کیدنې کانو سره <تصفح> فاتم الحجوال عمره تللہ تل دا هر آداب ذکر کوي هر اعمال چې هغه مجاهد کله کوي نبایګلو مرای نه د حج دا حج سره د انسان بدنم کړيږي او په حج کې معلوم لږي هغه مساله د جهاد نه نو ٹریننګ د مجاهدت چې مال او مال لګول سره او د بدن ګول سره دی عدد شي نو مساله د حج کر کوي فَاتِمُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ ورقاي حج لازم دا من و عمره د اللہ دبارا و ان احصرتم کغیر کڑے شیتا سو تمس تے سرنو لازم مدد پتہ سو ہا گچ آسانئی منل یو سڑے دے حج او عمرے ل روان تے للے دے, دے دشمن شو دشمنو سے چالو شو لاربان می شویں او او جل گئی قربانی بواقلی بیت اللہ تبیونی و زہرام بکلا پر نزین ولا تحلقوا رؤوسکم مگر ای سرونقبل حتا دروی پوری ابلو الہادیو تورسہ قربانی محلو زائد حلال اہلطا کملے کی جہلالو لیش غذای تورسی بیا سرخ را ہے حرام پرانزا امن کان منکم مریضون سوجتی استثنا بیمار او به اذنی عادتہ تکلیف مین مر رسید سر مطلب دا لري چې څوک سر کې داني معنی یاد یادته تکلیف وبلسه سپګې پکې او دا سارو فراو نففيدياتن په د باندې کې دیا دا من صيامن دروجينا او صدقۃن یاد خیراتنا او نو څوک یې یاد قرباناین من صيامن روجي بنی سنصو دري راځي روجي او صدقۃن یاد خیراتنا خیرات سره دې شپګو مسکینانو لډوړای ورکول او نو سگنی یاد قرباناینا یعنی کو وسیو قربانی دیو کی شپا کوم اسکلان الله دې ډوړای ورکی ني نو درې ورځې روزه خو پاس کیدی کنه فاذا منتم کلجب امن شيطان سو مراد امن نسدی ادم احصار دی چې کلم دشمن بند نکي او خو به امن لړی فمن تمطاول عمرتي چا چې फायदा واست په عمره باندې اله حج حتا یعنی حج او عمره ځای وکړو حج ته متو اوکل فاماسته ازرا لازم ده په دهغه چاسانې د ال حدید قرباناینا حج ته متو دې توي شړېلړ عمره اوکل لومبه به حرام پران استاو او بیا دې دا سيګر دې تو چي دا حج موسم راغې اراد د حج رالي احرام او تلو حج وکړه نو دې توي حج ته متو دا ګهرنګ ده په ده باندې قرباني ده او کوو قربانای واسي نه دله د چا چې نه موطاق د کګان سی سرلاې پهرو د درې راځ د حې په موسم دچ کې و اوورځې زاره جام کله چېرا اواپ تا تک عشرهتون دا لا کامتون په پهې یولی پوږي چې او درې اوځای کې ل قرآن دا کاملتون ٹکے و لئے لئے دے دا قرآن مجید پا حری و لفظ کے حکمتی دا اٹھا یاد ساتھائی دا اٹھا کے ذن یاد ساتھائی دا بزمون د عیسیٰ علیہ السلام پا بارا و بیان کے پکار رازی ہیں جو قرآن بمطبع الفاظ نہیں استعمالی کاملتون پورا پا صواب کی دا لسدی پورا پا صواب کی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارا رب العزت فرمائی و یکلم دا ایسلام السلام دا سړي چې دا خبري کي د مور بغي کومه په خو عمر کوم خو عمر کې خاصره خبري کي نو قران ال ته کاهلن بي فائدې نه ذکر کړي دل دای دا كامله تن بي فائدې نه ذکر کړي دل نه دا ګټه دادا چې د دل صبر په صواب کې ال ته ګټه صدا فائدې په کې دادا چې هر یو سړي چې په عمر ترسي نو خبري کول د س کمال نه د خوې ذکرېږي حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبرې په هغه ټیم کې معجزه ده اولې چې د کهل لمخ کې اسمان تفلل الله یې جوړولې بیا په دنیا تر راځي نو څنګه چې د مور غې کی خبره حکمت او دا د هغه یو معجزه انه د کاسې د هغه په بوخمر کې خبرې کوله د امر عادت دي چې بیا په دنیا تر راځي او خبرې وکړي تل کا اشاره ندلس کاملہ پر پاجه را صاحب کې یعنی دا الله سکمه مګنا ته تواي چیرې قرباني سربدار څنګه برابرۍ الله ای زما خو خړایي زي برابروم دلم ذالیکا د حج او عمره په یو سفر کې کول لیمان د هغه چاله پار دی لم يكن اهله چه نبي خاناده انده حاضر المسجد الحرام قصيدن کې د مسجد الحرام چه اغذای کې کم خلکو سیږي هر وخت بیت اللهت تلشی ما غیلا حج او عمره پیو یو احرام کې په یو ځل باندې کول نه دی جایز اي وجه دا چې نور خلکو ته تکلیف جوړيږي وتقولها ويرګ یالانا والا مو اپو اش ان الله شدید القاب الله دې سخت عذاب والا الحج او شھر مالو ماتن زمانه د حج میاشتې دی معلومی می مالو می میاشتې دی شوال زیکار او د الحجیړو باندې بنی را دی فمن فرض فيهن الحج چاته فرسکول په دې میشت کې بښپالنان باندې حاجه مراد د فرسکول نو څه شي دي الزم نفسه فيهن الحجه بالاحرامي الزم نفسه فيهن الحجه بالاحرامي دې میشت کې اوسړي ځان باندې حج ضروري کو پټړل او د احرام سره احرامي اوتړ نو اوس به څه کوي فلا را فظا دې په بد کلامین کوي بے زایا خپلونه خواځین یا فلا رفسا بے بنه یو زیکې د کوروال سره په هلاله طریقه ولا فزوکانہ فرمانی بنکې ولا جذال او جګړه بنکې د ملګرو سره په حجې په حج کې زګل ته ته دلی الله رضا کول لته ددا کارونه اما تفعلوا من خیر او هرچ کويس نیکی یعلم الله الله پویږي باغی وتزودو ذن فر خرچہ اخلهی دارکې اغا جہلانو جہدلبطو شاموالا نو غي به مون خرچ نه اخلو ولې لته مون متوکلين توکل زمون په خدای د چا خدای پوری بلاله ليو دوټه ما په لوګارالانو بیا به سوالونو شروع کړو الله رب لیذفی چ زینو ځان فر خرچا واخلا وتزودو ځان فر خرچا واخلای ف ان خیر الزادی لیکن غره خرچا اتقوا ځان ساتل دې سوالنا قران د اصول او معلوميږي چې ته ځان د پاره خرچ واخله نه چې او سړی دغ بچی نو د بچو هرچ خو خود ضروری وړي ده. د دو نه حاج فرس پاغه چا دی چې دی کلشي او د زما تهاپسې پورې زه کور کې دوه هرچ پرې خودود شم چې د بهپغېګزاره با کوي. ځان له هرچ وړی شم ځان سره کرا بر دا شکول شم. نو حج الله په سړی فر کېږي نو نور د دین کارونه دا خو په طرق د او سره به دین وروسي. دی ژې یو سړی چې د دن دیو کار دپارځي کور کې به خررج پري دي ځان سره به وړي داسې نه دا دا د چې ب زما تو کل په خدا او مه هررج یو کنی خوم نه نه الله داس م کوه او کو رېګي زمانه او ال الب دقل خام دانو ل سالی کوم جنااخن بله د یو شو ردف چې یو سړی ح ل نو الته کې تجارت کولی شو که زمون هغه کوم غلط سوچ دین که یو سریح دلل البته خر رسول الله سره له اومبې دې تیراس کی دلتنه سېول له اومبې تیراس کی و دې خو حج لنوتله تجارت نوتلو الله رب لیزه توي ډاړه کار کړه هم قرما هم ثواب اس علیکم جناح نشته له پتا سو باندې ګنا ان تطبقو فضل من ربکم ټولټوې فضل له خپل رب په زمانه ده حق کې حال د تجارت ځای دې بالکل کول شي فایزا فستم من عرفات کل اجر او ګل بيد عرفتنا فذكر الله يا دوي الله رب ال عزت هند المشاعر الحرامي دمذلفي بخواکي دغه دې کې بخ الخلق بخوله مشرانو تذکری کول او دا غي لوي به بيانول الله وي ما یاد کين واذكروا و يادوا الله كما هداكم امام یادای خددی دولو ډول طریقہ به سي دا طریقہ به ځان نه جوړي نه نه وي واس کورو يا نويد ي الله لرا كما هداكم څنګه چتا استه خدنه کړی دا یو مطلب دا دي چې الله تاسو څنګه خداله کړی دا نو اکسي الله یادو زکر طریقہ به یاغي چې الله بیا دی او چې ځان نه جوړ شي نه ټول به هي وي به زکر کوي ټوپونه به وي حال به پیرزين سر به خد یو قابل خاطر وي نه قلبه بل سجال کېږي ن اللهینا وذكروا یادوې دي الله را کما هدا کوم څنګه چې درته خودنه کړی دا اې فهم منکه او ساتله چا نټرول کېږي بیا وګي په دې لاره لړټ کېږي کړو سپيکر بندو خاوا قرو یادوې دي رب العزت لرا الکبکپی کم کمزور وواز کرو یادو اید الله لرا کما ادا کوم څنګه تاسو خودنه کړی لا یو مطلب دی چې الله تاسو خودلی دي هغه طریقه الله یادو د ذکر طریقه به راوی دی دیم مذکرو یادو اید الله لرا کما ادا کوم زکه الله اگر جوی تاسو مخکې د دینا لمې نالین خا مخده کومرانونه کلې نالین فغلت لارو د روانونه فغللت لا روانوي الله دا ته د تهداتو کوه نخ د الله رب ل زت نعمت نمت شو کری دا کويسم فیزو من حیصفااز الناس دا د کوري شو پهیو دست رد کوي د به دا نور خو د بهار نه راځيمونږ کوری شو د ب الله منجاوران د زمونږ خصوصیت په کار دی که نه بعض د کې خصوصیت وواړي نود به د حاج په ټم کې حرفات تنتله بلکری به د مدریف نه رااپس شو ها غځ پې بلړل و د ټول خلک کارات تهې د زمونږ خصوصیت داې چېمونږ به ترنیې راځو د الله پهرت کوي وسممه افزو بیا واپس کېږي منه سوافزنناسوو کمدینه چ رااپس کېږې خلک استغفر الله بحنوا الله انا ان الله غفور رحيم الله دې بحون کې مهربان فذكر الله و یادو الله ک ذکر کو ما باکم شان بیا دول استاد سوف لرا نو استادو لرا او شد ذکرن یا زیاد اوسخ بیا دول کی ديبه له خپل مشانه تذکرہ کولم مشانه تذکرہ دې کوله چې نا پلاړ دا سوني می دا سو الله رب لیذ توي لکه څنګه چې بلارانی یادوي که ذکرکم اباتم پر ډیر اهتمام سره یادوي او دا تاسو میله لګیدلی نو دا کار ل... الله رب لیذ توي راغې نه زیاته ما یاد کوي که ذکرکم بشاند یادول تاسو اباکم بلارانه تاسو لرا او شد ذکرن یا زیات یادول کی یو مطلب ده شه به مطلب زموږ استادان بعض ذکر کوي چې مطلب یې لالي چې او د پلار تاس کې را نو پلار یو وازی یادای او که ته چاوې چې د اتلانټیک رونه پلار دی نو بیا تا غوژني پلار سره پسېفت د پلاروالی کې بل شریک نه غړې الله ربو دې عزت او ایما سره ځما صفات کې بل شریک مې جوړا پلار یو واږه غني ما یو واږه غنا فمن الناس خلکو خلقنا ده هر یو عمل نرصو خلق هر مې عمل چیګنه دغې نه پس د خلق دوه قسم نشي یو خوش قسمت او بل خوش قسمت اغې چې دا غامل د الله دربار کې قبولې هغه بد قسمت او بدبخت اغې چې دا عمل قبول نه نو دیږي چې الله د خوش قسمت حاجی او د بدبخت حاجی د ذکر کوي او نه خبرې یعنی الله وايي د نیک بخت حاجی د خپل نه د او د بدبخت حاجی د خپل نه د خبره به دوزي فمن الناس بعض خلقنا من هادی يقولوا ربنا يزن غردا اعطنا في الدنيا انا کملا دنیا کې مال او په آخرت مینه خلاقه نبیذ لپاره په آخرت کې صحیح ده ثواب بس دنیا غواړي خدای بس دنیا راقام آخرت ته توجه نشته دا ومن ضغط او منهم بعد دلین من غدي یقول چوي ربنا ادم غربا اعتنا دنیا دنیا راقامله دنیا کې حسناتان خوشې او په آخرت او په آخرت کې حسناتان خوشې او پګنا ازاب النار او بچ کمنه ازاب د اورا حسانتن مرام ی خوښ یو کلام واجرال چې د دې غن مسداقات علما ذکر کوي حضر دلی رضی الله عنه یی وویل ذکر کوي حسنتاً نه مراد نیک بیوین بعض مفسرین ذکر کوي حسنتاً نه مراد توفیق دنه عمل بعض وی حسنتاً خجوند او بث دا ټولتی مراد دی دا اغ جامع او دارا چې د دنیا یو خیر نه دپریخه ټول خیرونه راغون کړي دي دوی نه حضرت انس رضی الله عنه صح چې وکلسو کلالل او به نن د دعا وکړه هغه د او کله چې ضرورت به پېښ شي جرسه تکلیف وو پچا دا غي دل ر کوله دعا وکوله سب بل سہاجت او هغه به دا خدا دعا به پکې خامخا ویلا دا دعا به پکې لاسې ویلا مطلب دا د مطلب د علی چې دا هغه جامع دعا ده چې د دنیا او د آخرت ټول خیرونه راغون کړی دي د یو جن په موس کې چې علماو دا دعا په اخر کې ذکر کړل دا چې دا وايي نو هغه وجدازه چې امیان کول دوه غان یادول نشي نو داسې دواده چې جامع دواده خو شرط د دې په معناي سړې پويږي او غوړي یو د دوه ویل دی یو وختلني ومنهم بعض درينا من غبي يقول جوي ربنا اذن غربا اعطينا راکم لفی الدنیا په دنیا کې حسنتا خجند او فل اخرته او کې حسنتا خیسدجند او کنه عذاب النار او بعد کوم له ازاب ده اورا و اولائک داغه کسان لهم نصيبا مما كسبو دایدا پربای برخه د هغه نه چې دې ساملونه کړی دي والله سریول حساب او الله به زر حساب ولا واشکر الله فی ایام معدودات یا ذو الا لرب غور ذش میر لشوکی مراتن ایام التشریک بین فمن تاجل فی یومینی فچاجه تلوارکنا فغور ذکی کل چې د حج نه ده رفاق نه وپس شی نو دراشی کوي او کئی د رمی ده جمعراتو کئی نه مساله داده چه لسما یو لسما او دو لسما رس پوری اولی ده او که یو سڑی په دو لسما رس ده زوال نه پس رمی ده جمعراتو اوکی او بیا مکیم او که ته نه هم جائز او که دیوی چه ندل تپاتی کئی گم نو چه دل تپاتی شو پا دیار لسما د زوال لمخکی مخکی برامه د جماعاتو کی او بیا راضی د ډوله طریقې جایز دي الله دې مونږه او تاسو ټول وته بوزي چې دا کارونه په خپلو کوو بیا براتایو دي ان شاء الله فمن دا جلا چا چ تلوار وکړه یومینه پدو ورزوکي فلا اسمالینشته د ګنا پد فمن دا خرا چا چ رسواله فلا اسمالینشته د ګنا پد تلوار نه مراد په دولسه مرز لړ او د رسوالین مراد دا دي چې د هر دواړه جايز دي لمانتا کا دا بیان هغه چا لپاره دي چې هغه یېږي د الله یعنی دا په صواب او د ادم حساب خبره خدا غا چا د پاره ولې چې د جاسړې کې تکوای او وتقول الله یېږي الله نه والا مو په شی انکم اله ته تحشرون کتاب دې الله ته جمع کول شي مومن الناس مېوجب قوله ما بس چې jihad ندي و آداب دې ذکر د تثبوت عمر د تبيان شو او مجاهد به پیجني او تبا منافقهم معلومه تنخ علاماتو سرا الله دا منافق نخي ذکر کوي و جسدا و جدادا چې کله منافق د سره پڑھل کی ملګري ته طالب خير نه ګوري شر بدل ګوري نو ذکر د منافق تذکر کوي امن الناس بعض دخل کنا من هدي يوجب كقوله خوشاله ګیو تاجب کیا اچي تاله رينه داوا په حياتي دنيا او بارد جون د دنيا کې يا په حياتي دنيا پدې جون لکې و يشه الله او دې ګواکې الله لره علامه پاغه سوفي په قلبي چې د پسل کې دي او علب عل عبد القسام حال داري چې دې صح جګل مار وي بازي داسي د منافقانو نه چې بس خبري کوي نتابه تاوږي کوي او ته به چرته خور ډېر نیک سره دې او دا حقید پاسو ویشید اللہ علامہ فی قلبی ہیں او دے با قسمونم کئی چھے قسم پو خدای زدیر مخلصیم بز دا ما دا زدن یوال لا خبار دینو چې دا ما سور اخلاص دین فاقیقتی سی وحوالد دلخسام دید سخ جگڑ مار فا ازا تولا کلچ لڑشی استاد مجلسنا سعاف الاربی نو کوشش کئی پزمکا کې لیف سدفیات چھ فساد کې پا دیکی یو مطلب دا چې ازا تولا تاسا رجی دنو مخت اکلا ناسی نو استاد تابیدار دی هاو دیر نیکی انسان دی خوشی کل استال مجلس نلڑو نو صحاف الاردلیو سی دفیا کوشش کئی پس نکا کی جو فساد پکیو گی ویولیک الحرسا حلاکی فصل نمسلمانو وان نسلا و نسل نمسلمانو ماشمانو بچی وجنی او دا دیزن آور وجنی بل مطلب ده ایزا تولا بیا دی و ایزا تولا کلا چه هہ تمشي سعاف الارضین کوشش کئ پزما کئ لیف سی رفیا چه فساد کی پدی کئ لا حکیم شوی نه نظام بهس برګ جوړ کړي ته ما حاکم کا نو زبر ملک اسلام کوم غریبانانو نو نو غربت لري کوم عاوز به ملک اسلامی قانون را علماء زو به ملک کتاب نافس کما نسوک یو نارو ایسوک بل نارا او چه کلم حکمت ور کړی لی شي لیف سی دفیع. ساعف الارض ليبسد فيها کوشش کوي پزما کوي چې فساد کی پدې کې او هلاک الهر سام اصل او هلاکي فسلو نسلم مسلمانانو والله لا يحب الفساد الله مين نه کېد فساد سرا او چې څوک د نسيت نو دا جواب صحیح او اذا قيل الله اتق الله قالا چوي لشدتا او يرګد الله دا کار مکو ولي مسلمانانو وجني اخزت اله عزت مجبوره کېدل راهبل عزت او تکبر بلیس مې وګورا دیوې خاق زه حاکم یم هاه زمونه به خلاف ور دي کیږي الله ی حاکم شه لوی شنو سوربل وی ته حسبه جهنم کافر ولا بسل مهد او ډیر بد ځای دی بنا بي سره ده او بد بنا ز... بي سره نه جهنم و من الناس من يشر نفسه د دې مقابله کې منزل د نه یک بختو خلقو مقام د نه یک بختو او هرګی کار امِنَ النَّاسِ بَذَلَ خَلْقُنَا مَنْ هَادِي يَشْرِي نَفْسَهُ تِخَرْسَيْ زَانَ خَبَل ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دَارَ دَلَاؤُ لُذَ رَضَا دَ اللَّه زَان خَرْسَيْ مَانَ زَادَ يَبِعُهَا بِبَذْلِهَا فِي الْجِهَادِ زَان او بدن په جهاد کې کړی په فار د لټول د رضا د الله والله رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ الله دې نرمي کونکي په خپل بنې غانو يا ايُّها الَّذِينَ آمَنُوا اي ایمانوالو اُذْقُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً دنه جيبه اسلام کې ټول ټول <خخ> اسلام حسنا دا وردن نشه حسنه د لاس او احکامات مني او د خونې مني د سترګ مني او د وګنه مني انا کول ور دن اسلام کې یا ود خو لو په سلمي ور په اسلام کې کا فتن په ټول اسلام کې مانا دا د اسلام ټول قبول که حسنه حج کوي نو زکات نور کوي زکات ور کوي د مسلمان سره خیر خې ګړه نه کی دغه پهلوانو حقوق به مال غي نه الله ایتول اسلام معنا ولا تتبيو خطوات الشيطان تابع دارم کویر قدمونو له شیطان انه به شکدا شیطان لكمادو موبین ساسودي دشمن خګارا فان دللتم کو خیدیتصو من بار ما جات کوم الویناتو پس د دینه چرالتا استخکار دلائل فعلمون پو شی الله عزیز چیکنن الله <سؤال> دے زورور حکیم و حکمت والا <سؤال> حالی <سؤال> انظرونا تخویف دنیاوی ذکر کئی اللہ چی دے مسئلہ ہو لینا مانی دے عذاب پہ انتظار دی حالی انظرونا دے انتظار نکئی اللہ مگر دے خبری انیاتیہم اللہ چی راشی دیتا عذاب دے اللہ تیزو للم من الغمامی تسور دو وریزو کی والملائکتو راشی دیتا ملائکی دے عذاب وقوزی الامرو وفیصل وکڑیش دے کار و الاللہ ت ہم اللہ تدیوا پس کے دل ٹول کارن وائل اللہ یخاص الا ترجو الامور واپس کول شکارونا معنے دے کہ کول کارن اختیار دل اللہ لاس کی سل بنی اسرائیل نہ مند تقیف دنیاوی کوئی تبو سود بنی اسرائیلنا کم اعتینا من ایتین بینتین سورہ ورقد مون دیل رات ال واضحہ مم یبدل نعمت اللہ چا چې بدل کنې نعمت د الله بعد دي ما جاته بس دینه چراغه دتا ان الله شدید الیقاب یكن ان الله به سخت عذاب ولا مطلب سری الله ی بنی اسرائیل نه تاسو کا چې سور نه خې مې ولا ور کړې واسي ها خدای او نه نعمت هغه نه نعمت د الله هغه بدلیک له پناه سره داغینه انکار وک الله رب العزت ای جما په عذاب راوستون زکه قانون می چې ز سخت عذاب ورکون کې چې کله حکم ناشکری کوي زین للذین کفروا الحیات الدنیا ریسه کله شهید کافر تدا جون لګ او یسخرونا او دټو کې کوي من اللذین امنوا المؤمنانو پوری او انجم باخیره سی او اللذین اتقوا اګسان جریګلانا هم اوچت باید دینا پا درجا کی یوم القیامتی بورز قیامت دکتی با دوزخ کی مسلمان بجنت کی واللہو یرزو کمیشاو اللہ رزو کورکی چالر چوگوانی بے غیر حساب بے حسابا کان الناس امتن واحدتن دا جہاد دروا کی د دا پارعی اللہ تو نا ذکر کریں نیو پا کدا دیں چه کان الناس امتن واحدتن او خلق ڈالا یوا چی یو ڈالا نفبا صلی اللہ النبیینہ راولہ جل پیغمبران چې یو ډول ټول مسلمانانو د پیغمبر اجتسو نو سوره النحل آیت نمبر 64 کې وځه ذکر کړي چې کار الناس هم طن واحدتن ټول خلق یو ډول وو خدای پکه اختلافو کو د توحید نه پکه خلکو اختلافو کوي هغه خلق د هغه اختلاف ختمول د پاره فب صلی الله علی نبیینا راولہ جل اللہ پیغمبران مبشیرین و منظرین زیر ورکا انکی و یر ورکا انکی و انزل ماهم الكتابا تابیلی گذی سر کتاب بالحق ده پارا دخگار کولو دہاکا لیاحکو مبین الناسی ده ده پارا چھ فیصل ہو کی فمزد خلقو کی فی مختلفو فی ہیں پاو خبرہ کی جدی اختلاف کرده پاگے کی مطلب صدی اختلاف ختمول ده پارا لیا نسخہ اسمانی کتاب دیں نو اوس کې اختلاف راشي او فیصله د ګورانه نه نو چایو یو کتاب را نیولې دا وګه چا بل نیولې خو قران نه یو رسول کوی موږ به یو ګناه سو کوی موږ د دې ډلې والی نه زکه بس موږ په دې پسې روان یو الله وی د اختلاف فتمول زريعه آسماني کتاب دین آسماني کتاب رازیل او مختلف اوس د اختلاف وجه ذکر کوي چې د خلکو په دې حق مسله اختلاف کړې ولې کوې دل نه کوې نه نه ی کللو هغې وج مې ک کوي په اختلاف فی اختلاف نوکې پهک ممسله کې اللهلهنا مګړه کسانو او تو چېوررکی شو غې ل کتاب م بعد ما جات مل به پس د دینا چراله تختکاره د لایل اختلافې کړی ولو باغ هم ب نه هم د چې د زود نه په مدهدي کوې درې خبر ړاندې ک کوي اختلاف چاکلو کله کلو اووله کلو اختلاف کلو مليانو کلی کلو چې کله خپ وې شو چې حق او تهم علوم جن به اختلاف کړو نو کله وله باغ یا به زد د سود بس د ازد نکاره شه دي یو سره چې به زدو دري کی نه هغه سره چې د دنیا یو طاقت بیا سن شو کله یو مرګ چې د خپل زد واړې نور په سنا وړي فهذا الله الذين الله اذا تغاغسانت امنو چیمانه راوړو اامنو چې اراده د ایمانې کړو لما حریتا حری مساله تا اختلافو فيه چې د اختلاف کړو باغې کې من الحق راکنا باذن يقبل حكم الله رب العزت وي چې د ایمان اراده ما ته ہدایت کړو والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله ہدایت کی چته جو غاړي دلاري نيغي ام حسبتم ان تدخل الجنه آیا ګمان کوی تاسو چوردن ګنه بشي ولما یاتکم اولان دی راغلی تاسو تا بسلو اللزین حالات پشان دهگا خلکو خلاو من قبلكم چی تیر شوی دی مخگستا سنا دا غیس حالاتو مست هم البعثاو رسیدلو دیتا تکلیفونا دا مال وزوراو تکلیفونا دا بدن وزلزلو او دی جڑکو لشویو دس امتحانات پی راغلو پا مال تکلیفه په بدن تکلیفو چا پیرنا وزلزلو دی جڑکو لشویو مانا دا د چې ډیر زیات سخت امتحانات پر راغریو لکه دی زمانه کې چې به پرسوو په لهماو که امتحانات دي تکالف دي الله دی, دی. دی دغه تکالیف په خپل فضلو کرم سره ختم کې حتی تر دی پورې یا کوول راسولو چېیوبې پی غامبارهولله نهنوغا کسانو چې ایمانه را وړو ماهود د سره بهی نصر سرله. کلا بای امداد دا اللہ رب لیزتا علا خبر و آورای ان نصر اللہ بیشک امداد دا اللہ قریب نیز زیده یو دو مطلب علماء ذکر کئی عام یو خدا چې داوینا با دا طول ہوا دا انبیاؤم او دا تابداروهم چی ارد اللہ امداد بکل را دی یعنی اوسی ٹیم دے پکار دی چو سمداد راشی دیر با تنگ شل انا لا متسلي <متحدث> ورغنا جي الا ان نصر الله كريم و زمين استادان يوبل تفسير کوي هاغي اغه ترجيح ور کوي چې کم د تفسير ځان نه نکي خو ترجيح ور کوي هاغي تایید قرانم کوي هاغه دایي کدا مت نصر الله دا ویناشي د امتيانو د پیرم بارانو تکلیف به پره سمرا حتی يقول الرسول والذين آمنوا ما هو ترې جوبه پیغمبر هوا کسانو جیمانې را وړو ماهود د سرا اوس مومرانو بصوي او پیغمبرانو بسوي نو چې کم به مسلمانانو هغې بهوي متا نصر الله کله به ان دله دا د مومرانو کول شو دا پیغمبرانو می را بسه ان نصر الله قریب خبر شيء انبد د الله دی ندي. انبیاؤ تب حالات معلومه چه داس حالات راشنو بیا انداد رازین آئی با تسلی ورکولا دا تفسیر زکا مناسب دین کچه تداس نشیو د انبیاؤ وینام تک کسی شي چا غیم بوی مطا نصر اللہ نبیع دا انبیاؤ علیہم الصلاة والسلامنا مقام او مرتبہ دا صحابو اوچتی گی زکا چه صحابو کلٹلی دا کافر لی دلو. صحابو یو خبر اکڑیوا سورت احضاب اگره آیت نمبر بائیسا سورت احضاب یوشتہ مسیح پارا آخری آیت نمبر بائیسا ولما را المؤمنون لحزابا هر کلاچ اولد اولد مؤمنانو اور دلین کافرو قالو انه ایها ما وعدنا الله ورسوله دا حدیث مون سره وعد کړي الله په امر د الله, اللَّهُ وصلک الله ورسوله مگر ایمان و تسلیمان و غالک خودل یعنی کلچ مومنانو در ڈالی ده کافر اولی دی نده دی ای ایمان نور زیات شو. <تصفح> نو کده خبر ده مومنانو او د خپل سبک کی گوره اسو کده خبر ده مومنانو ده پیغمبرانو طولو شي و بیا ده انبیاء علیهم الصلاة والسلامنا مقام و مرتبہ حمت و بادری او بادری ده صحابو زیاد معلومی او ده اتفاق ده علماء دیں چ انبي عليهم الصلاه والسلام دا په مقام مرتبه کې د صحابهونو چتی د دې وجنه په دې ځای کې نصر الله ویناد امه تیانو دا الا ان نصر الله قریب ویناد پیغمبرانو دا يسالو نكما ذا ينفقون تاسو کیسه ناش چې سې شیخ حرکت کې دی د دې ځای نه اتل لسکانی د کور د اصلاح د فار ذکر کوي رمبه پکې دا لري چې د کور مشر بمال لګي یس الونا د دیستانتا پوست گئی مازا این فکونا چیسا شی خرج کی رئی چیسا خرج نو جواب کې اللہ رب بل عزت وئی چی زائیو پی جانا هر سچی دیو اسکینو آگا خرج کا خوزائیو پی جانا دا چې ندر چی تچرگانا او یو سو بل سو چیسا مطالبینو نه نه ضرورت ته گورا و کسانو پی جانا خرجیں قل تو آیا مان فقتم من خیرن اغاچ لگوئی تاسو سمال فلی الوالدین انو لگوئی پا مور اپلار ولک ربین پا اخپلوانو ولی اقامہ پا یتیمانانو والمساکینی پا مسکنانو وابن سبیلہ پا مسافرو قدی کې خضا و بچی ذکر دی شتے پک که خضا و نه ذکر نشوکا نا نشتے پکی فلی الوالدین پا مور اپلار پا نو دی الیوت جواب خدا دی ته انا قربین کې موجود تي پهلوانو ګری کنه دیم دا چې ظاهر لفظ سره ذکر نکړو چې دا غیر خرچنه سو انکار نه کوي کافر دې هم ته انکار نه کوي خو که انکار کوي نو دا مور بلار نه کافرو وبو معاشره کې خو چې بس د خپل اختیار شي وې دې مر بلار له حکومت څنګه یو فارمي ولا جوړ کړی دا غیر تلېګه او مسلمانانو کې مډېر دي سي چې خزه یو نو بس یو د بګم نه پلاریا دی مور موریا دی نځکه الله هغه مکر کوي ول تا په یمانانو پهل مسا ک نو په مکنانو ابنی سله په مساافو وماتهفالو من خیرین اوا چې کو تاسو سنی کې ان الله بالم د یکنن الله پهغیر پویا کو تبالې کو ملک دم قانونندا چې د کور مشر به هسنه د کور مشر داسی ی ی سړیولې د دو د ککش ببي زیتیی وکيه د و ایره بس پریدونو نه نه چې دجنګ تمم تیاري په و د ضرورت دی جن کوی شي ی باه کو تبالې کوملکې تال پرسکهشا د په تاسو باندېجنګ د کافرو سره او هو کور ل کوم او دابد ل په تاسوو دا د د انسان طبیت جن نهخواښي او کله کله مجبوري شي نو کافر سرهجنګ فرس دی. کافر سره جندو فرض دي چې کله د مسلمانانو بادشاه او امیر اعلان د جګو کين او یا چې کله کافر حمله کوي په مسلمانانو هو واساو قریبا ان تکرهو شیان چې بد بغني تاسو یو شی وو خير لکم د بابي غرا تاسو د پارا واساو قریبا ان تحبو شیان چې تاسو بخو خير یو شی وهو شر لكم او داب بدونا كارسا سودارا كلا كلا به او شستا خوخي تبي جنگ به ني خودي کي ډير به خير ني او كلا به دي جنگ کي خير ني والله يعلم الله پويږي وان تم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ يسالو درم قانون د قتال پمیاشت د عزت کي معنا درم چې پدې میاشت د عزت کي جنگ کول خو هغه او پدی جنگ باندی دیری بادی د کی نو دیو جن اخیر دی پدی میاشتو کی جنگو کئی کس علو نکا دیستان تپوس کئی آنی شعر الحرامی پبارا دی میاشتو د عزت کی کتال ان فیه دی جنگ کو لپدی کی نو کل تو وایا کتال في فیه کبیرن جنگ کو الخدی کلوی گنا دا خد دی مقابل کی وصدنان سبیل اللہی خلق بندل دلار دالانا و کفرن بیهی او کفر کو لپا والمسجد الحرام او خلق بندول د مسجد حرامنا یعنی دا غیزت من جماعتنا و اخراج اہلی او بسل دا اہل دی منہو دی جماعتنا اکبرو دیر لیا گناہ دا ان اللہ پنیز دا اللہ او شرکو تکلیف مسلمان تا د کافر دا طرفا اکبرو من القتل لیا گناہ دا دا قتلنا ان ان دد د د کول غنا هن دي او پيوجند د پكي ن د پاشور الحرم کې چې دا کارونه په د پكي کې وجهاد کوي ولا يزالون يقاتلونكم هميشه به کافر جنگي کې تاسو سره حتا تر وي پوري يردوكم چې واړی تاسو لرا ام بينكم الذين استاسونا ان استتوا كرري طاقتوي قوم ير تديد سوق چې واړی ان دین دی خپل دین دی فیا مو تامل شل بهوا کا فرنو دی کافر نطاولای کدا گسان حبیطات امالهم برباد شل مرنه د دی د دنیا او اخرت دنیا اخرت کی الله رب العزت ای جنب وسرو کا زګه دې ستاده مرتد کوله کوشش کړي او کده په کوشش کې کامیاب شنه کدا په دې کې نطاولای کدا گسان حبیطات امالهم برباد یې مرنه د دی ودونیالآخرتی دنیا آخرت کی واولای کاصاب النار خدا گسان دذخیان هم فيها خالدون دیو بدی که میشی ان الذین آمنو بشاره ترکای مؤمنان لا چې جهاد او هجرت پیغړه کی خدام ولذین آمنو ان الذین آمنو یقینا گسان دی مان نرالا ولذین گسان هاجرو چې هجرت وک ودا د فی سبیل او جهادیو کپلار دا الله رب العزت کی نا اولائی کادغا کسان یرجون رحمت الله دا یکین ساتی دا رحمت دا اللہ واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخن کے محردان یسالونک آن الخمر سالورم قانون نایین الخمر والمیسر یہ دا کور مشر با جوارگر نئی دا کور مشر با نشائی او دین دا چھ دے با پکور کی جواری او نشا پریدی امنا دا دار کارونا با خپل نش او تم تماش نهئ او خپل کا شران بهم بین منې کوي ځکه چې د کم کور مشر په خپله نشایی شو او د د د نشه بهیس نسیوا کېږ د به بچوب دڅخر چ وککیي یسونهکه دستانانه تپوس کوي عنیل خې په با سکلو د شراب وال سرو د کولو د جووای کې نپل طور ته ووایه. ہیما پدې دواړو کې اسمون کبیرون گناہ د ډېره لريا ومنافیعو څه لګيوني فائدې دي لناس د پاره د خلقو او اسمهما گناہ دې دواړو اکبر من